Idag ska vi prata om feminism på det grundligaste sättet man kan. Du som tror att feminismen är när orakade av lesbiska kvinnor står med plakat på gator och hör och skriker för sina rättigheter. Har så underbart rätt Till en viss del, för det är så mycket mer I det här avsnittet ska du som på frågan Vad står det politiskt, svara. Jag skiter i politik, får en rejäl jävla käftspel Det här ska för dig som är i politik Men behörig att rösta i år Vara ett uppvaknande om hur samhället Egentligen ser ut och är uppbyggt Jag har bjudit in Gudrun Skivman Talesperson för FI och en av Sveriges skarpaste politiker För att sprida kunskap För detta är inga åsikter, detta är bara kunskap och fakta Detta är feminismen. Feminism Hej Gudrun, hur mår du? Tack, jag mår alldeles utmärkt. Det är sol och vi ska ut och inta torget i Simrishamn. Det är ju den skära torsdagen idag. Just... Så vi tänker lägga beslag på det när initiativ. Men du är ledare just nu annars va? Ja, det är väl att ta i förstås. Jag, har, jag är på hemmaplan den här veckan. För att jag har och passar på att göra en massa administrativt jobb som jag inte hinner eftersom jag är ute och reser hela tiden. Men vad gör du när du är ledig? Om du någonsin får ledigt nu? Alltså, det är mycket trädgård. Aha. Jag bor i ett hus på landet, ett hus som står ut om natten. Och har ganska mycket, det är en gammal avstykad skåne gård så att det finns mycket att göra. Det är länge där jag har varit på djur och maskiner tidigare och allt ska hållas. Sen odlar jag så jag ska försöka hinna gräva upp här landet nu i påsk. Men det blir inte så mycket ledigt just nu, eller? Nej, det blir det inte överhuvudtaget eftersom det är en sån <skratt> full fart här på alltså, vi står ju mitt uppe i det jag kallar för det feministiska genombrottet det, det växer ju fram nu en rörelse en feministisk och antirasistisk rörelse som vi aldrig har sett maken till och feministiskt initiativ kanaliserar ju det här, vi är organisationen som håller ihop det och vi är organisationen som ska bära in det här i de olika parlamentariska församlingarna. Först nu i EU naturligtvis. när vi har val i slutet på maj. Och sen i kommuner, och landsting och riksdag i september. Jag har ju nyligen varit på en av dina föreläsningar- där vi fick göra en feministisk analys över samhället. Vi fick rita ja. och skriva lite efter dig och se uppbyggnaden. så där. Eh, nu kanske det skulle bli lite svårt i en enbart talande podcast-situation. Men hur skulle du enklast förklara feminism 2014 för någon utomstående? Alltså det är ju att titta på hur kommer det sig att vi inte har kommit längre? Hur kommer det sig att vi inte har jämställdhet alla säger sig vi ha det och hur kommer det sig att vi har så mycket diskriminering och olika behandling i samhället trots att alla säger sig jag ha demokrati och alla människors lika värde det är ju någonting som går snett här och då måste vi ju förstå att det finns andra krafter i samhället också mm. det finns ju liksom grupp, grupperingar i samhället som tycker att de ska bestämma mer då måste man ju ha något skäl till det och det är den feminismen den analysen synliggör är de här skälen, alltså de här maktstrukturerna, mönster av makt som finns i samhället som skapar konflikter. Och när vi har synliggjort konflikten, det är då vi kan använda politiken. För den är ett till för det. Hela konstruktionen handlar ju om att lösa konflikter på ett anständigt sätt istället för att avhjälpa varandra, enkelt uttryckt. Det är ju hela det parlamentariska arbetet med, och med de politiska partierna, den här representativa demokratin handlar ju om att lösa konflikter. Och när det gäller de här frågorna som rör jämställdhet, alltså att vi ska titta på varandra som människor som har lika mycket värde oavsett vilket kön vi har. Så, så ligger ju det som en stor klump här i, i botten av samhället, en, en, en plattform kan man ju säga. Där vi hövs in i idéer om att vi är olika mycket värda. Och det är ju naturligtvis ett jätteproblem i samhället. Och då där måste vi ju våga lyfta upp och synliggöra och handskas med. Vi kan inte gå omkring och låtsas att vi är jämställda när vi inte är det. Och det är ju det som den här analysen ger- den, den visar på hur det ser ut. och, och Den visar också på sambanden mellan diskriminering utifrån kön. Och föreställningar om att vitt är bättre än svart när det gäller hudfärg. Och föreställningar om att, att människor som kommer från andra länder ska bli som vi. Om de ska eh, få plats i det här samhället. Och föreställningar om att det bara finns en sexualitet som är den så kallade rätt. Heteros ska det vara. Föreställningar om att människor som har funktionsnedsättningar inte ska ha tillträde på samma villkor. Det finns ju mycket sånt där gammalt unket. Och allting hänger ihop. Det är ju det. Vi har kvinnohat, sexism, rasism, homofobi, transfobi och en diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Och det här är tydligt i vårt samhälle om vi vågar titta efter. Och det är det vi gör med den feministiska analysen. Nu när du pratar om feminism så hör man ju hur stort det här faktiskt är. För jag tycker att ofta är det folk som, i alla fall min omgivning, det är fördomarna som talar och de tror att det är kvinnoförtryck som finns i samhället idag istället ska vändas till ett mansförtryck och att det är manshat som de kallar det. Vad tänker du om de här fördomarna? För de måste du ju alltid jobba emot eller? Ja, de finns ju naturligtvis. Och det beror ju på att det är väldigt många som under väldigt lång tid har ansträngt sig väldigt mycket. För att få människor att tro att det är på det viset. Och Det är de som är motståndare. Det är de som vill ha det som det är. Och inte de som inte vill förändra. Och istället för att, att prata om de här frågorna så kan man ägna sig åt att smutskasta själva ordet eller feminismen och feministerna. Det är ju väldigt många som håller på med det. Men det sker en vändning nu. fler och fler eh, förstår innebörden av ordet, både bredden och djupet. Och eh, det börjar bli förstått på ett annat sätt. Det är, det är min upplevelse. Men vi finns det kvar det där och då får man ju traggla på ett varv till och förklara att det handlar inte om att vi ska byta plats utan det handlar om att vi ska ha lika mycket makt. Det är väldigt enkelt. Lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Det är ett, ett jämställdhetsmål som riksdagen har ställt sig bakom. och Regeringen har inte rivit upp det när regeringen bytte tjej. Och det handlar om väldigt enkla och konkreta saker och det finns nedbrytet i, i fyra stycken undermål. Det ena handlar om att, att det ska synas i samhället att både kvinnor och män kan inneha alla poster och positioner i samhällets olika hierarkier. Det ska finnas män och kvinnor överallt. Och det gör det ju inte i Sverige. Vi, vi har ett näringsliv som är oerhört konservativt, Det där är en mansdominans utan dess lika. Vi ska kunna vara ekonomiskt självständiga i livet och livet är ut. Det handlar om rättvisa löner och pensioner och det har vi ju inte. Det är ju jättestora skillnader mellan det som är mansdominerat och det som är kvinnodominerat. Det skiljer 4 4400 kronor mellan vården och verkstaden. Eller mellan ICA och IT. Eller mellan socionomen och ekonomen. Och det här blir ju enorma summor under ett arbetsliv och sätter sig i pensionerna. Det blir minus 3,5 miljoner för en enskild kvinna under ett arbetsliv. Det är ju fasansfulla skillnader. Det är ju groteska konsekvenser i sen pensionssystemet där det är livslön som är beräkningsgrund. Så vi har långt kvar. Det handlar också om också att vi ska kunna axla föräldraskapet på lika villkor. Både möjligheter och ansvar och att vi ska dela lika på det obetalda arbetet hemma. Det gör vi ju inte. Kvinnor tar ut 76 procent av föräldraförsäkringen och män tar ut 24 så att vi är inte framme och det handlar om att vi ska ut, utplåna mäns våld mot kvinnor och det har vi verkligen inte gjort. Alla de här sakerna är mycket, mycket konkreta det handlar om vardagen eh, och det handlar om att vi måste använda politiken för att nå de här målen det är inte konstigare än att vi har miljömål utifrån en eh, idé som de flesta ändå omfattar nämligen att vi behöver vi behöver leva hållbart. Det är samma sak med jämställdhet. Vi behöver ha politiska mål och jobba mot dem för att vi ska leva jämställt. Det du pratar om nu är ju bara kunskap och fakta i princip. Och folk brukar misstå det för åsikter. Men du har kämpat för det här jättelänge. Men när var och Hur fick du upp intresset för feminism och kvinnofrågor och insikten för det här? När jag fick det. Ja. Ja, så det var ju någonting som har vuxit fram. Jag, jag började ju inte engagera mig politiskt för de här frågorna, utan det var ju snarare en rättvisfrågor. Jag kommer nu jag har ju en bakgrund i fattigdom ska jag väl säga, och sociala problem så att jag har alltid varit medveten om att det ser inte likadant ut i landet. Det beror på vilken sida av gatan man bor på. Jag borde på fel sida så att säga. Därför är det de frågorna, de sociala frågorna, rättvisesfrågorna som har engagerat mig. Och Tog mig in i politiken och internationella frågor och fredsfrågor. Men sen så växte ju det här intresset och kunskapen, framförallt. Det är så att jag var ute väldigt mycket som partiledare då i Vänsterpartiet och besökte och träffade väldigt många människor bara av många då var kvinnor som har berättat om sina liv och, och sina arbetsliv och sen har jag ett eget liv som kvinna och ensamstående mamma och lågavlönad innan jag började med politiken på heltid och jag har min mammas liv och jag förstår vad som händer runt omkring mig och jag hade väldigt goda medarbetare som hade mer utav teoretiska kunskaper om det här och allt detta sammantaget Inklusive att det var en naturligtvis kvinnor som hade jobbat i Vänsterpartiet med de här frågorna länge, men stött på patrull. Alltihopa det här sammantaget gjorde att jag då på 90-talet som ordförande i Vänsterpartiet började driva de här frågorna väldigt hårt, både i partiet och utanför partiet. För du har drivit det här väldigt länge och varit en driven motor inom feminism och kvinnofrågorna. Om du kollar motståndet genom tiderna, när har motståndet varit som mest och när har det haft som mest medhåll? Det borde vara mest medhåll nu när det här är det här feministiska genombrottet. Ja, nu är det ju en, en väldig skjutsad så. Och det tror jag just beror på det här att, att fler har sett mer av hur det ser ut i samhället. ingen som förnekar att vi har både det här med alltså, strukturell diskriminering av kvinnor och vi har rasism och sexism och homofobi och transfobi och allt det där. Det är ingen som förnekar det längre. När vi började i Feministiskt Initiativ 2005 så var det ju oerhört provocerande att överhuvudtaget säga det här. Jag, jag, det har ju gått i våg i detta. Det, det finns ju beskrivet historiskt olika feministiska vågor. Jag tycker att den här eh, senaste perioden har varit pl mest plågsamt av det skälet att det har... Det har blivit en så stor okunskap under den här 90 ska säga 90... En talet in, eller 1 1 1 1 1 så har det ju... I den här superindividualiseringen av samhället och den borgerliga regeringen som har bedrivit en väldigt stark politik för att undandra politiken från samhället. Och istället så är det liksom du själv som genom dina egna valde köksbordet ska forma ditt liv. Och du ska bli den du vill bli genom att putsa på ditt CV. Och, och hela den här superindividualismen har ju gjort att kunskaperna om struktur som både handlar om kön och klass och etnicitet, sexualitet, funktionalitet och alla de här strukturella problemen har ju osynliggjorts och gjorts om till individuella tillkortakommanden, personliga misslyckanden. Och det tycker jag har varit väldigt plågsamt för att det föder mycket självförakt hos många människor och den Totala kunskapsnivån sjunker. Eh, och där har ju skolan inte fyllt på eller, eller lappats igen så att säga. Utan det också där har. har och det, jag, kan inte, jag tycker inte eh, skolan har tagit ansvaret riktigt någonsin. Men förut så kunde man komplettera skolans brister på det här området med att det fanns en livaktig samhällsdebatt som lyfter de här frågorna. Och det gjorde att många fick kunskap i alla fall. Nu när samhällsdebatten inte har funnits, utan det har varit på det här individtemat och valfrittstemat hela tiden, då har kunskapen eh, sjunkit. Eh, och det är ett jättebekymmer. För att det innebär att, att vi måste starta folkbildning från grunden igen. Och det är det som jag gör när jag är ute då på de här homepartierna. Jag håller ju en föreläsning som jag kunde hålla som samhällskunskapslärare eller, eller på statskunskapen på universiteten. Vilket jag ju också ibland gör när jag jobbar professionellt. Det är ett stort problem. Okunskapen finns ju inte bara bland vanliga människor och elever. Jag tänker även på den borgerliga regeringen och vår statsminister Fredrik Reinfeldt. När han gästade podcasten Vervet med Kristoffer Triumf så fick han frågan Skulle du kalla dig feminist? var på hans svarar, nej jag är moderat. Vad tänker du om det? Mm. Mm. Jo, nej, men visst, det äh, är. Äh, och det är ju. Äh... Ja, ja, jag tycker att det är bra att han säger att han inte är feminist. För han det så skulle det ju vara ett fall för konsumentombudsmannen eftersom han driver en politik som är på tvärs. Eh, alltså feminist är ju att ha kunskap om kön och makt och förstå att analysera samhället på rätt sätt och att vilja förändra. Och det är ju uppenbart att han inte vill. Så att det, jag tycker det är bra att han förklarar att han faktiskt inte är feminist. Det är värre tycker jag med de som säger att de är feminister och sen bedriver en politik som går åt andra hållet. Anders Borg har ju vid något tillfälle sagt att han är feminist. Men han bedriver en ekonomisk politik som har ökat inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män, så det går ju på tvärs. Skulle du kunna tänka dig att samarbeta med liberala feminister om FIK om in i riksdagen? Jag tror inte det kommer att se ut så. Jag tror att vi, vi kommer att stödja ett regeringsskifte. Vi tycker inte att den här regeringen har varit bra mm. på de här frågorna. Och det finns en större kunskap hos de rödgröna partierna om just det här med struktur och strukturers betydelse. Att man inte bara har den här idén om att det är individuella kvinnor som vi individuella tillfällen råkar individuellt illa ut. Eh, för tror man att det är på det sättet då, då tror man att man jobbar för jämställdhet genom att stärka individuella kvinnors individuella möjlighet att göra individuell karriär. Och det är ju så som de borgerliga partierna jobbar. Eh, så det, det fungerar inte så bra. Ett sådant samarbete skulle inte fungera så bra. Sen, eh, sen så kan jag till exempel att det finns feminister i, i de flesta partier Inte så många i de borgerliga, men det finns några. Birgitte Olsson och jag har samarbetat bra och skulle kunna göra det i en del frågor där hon ligger före sitt eget parti, så att säga. I föräldraförsäkringen, till exempel. En individualisering av föräldraförsäkringen. Det tycker hon vore jättebra. Men hon får ju inte med sig Folkpartiet. Men kommer feministiska initiativ in i riksdagen? När, när, när vi tar plats där så kommer ju alla feminister att få större utrymme i sina partier. Och de som har varit instängda i kvinnoförbund av olika former. De får ju då komma ut i sina garderober och få luftande vingarna. Och få börja utbilda sina partigrupper. Så att det kommer att stärka feminismen som politisk kraft överhuvudtaget i alla partier. Om feministiskt initiativ skulle komma in i riksdagen nu i höst. Hur tror du att det vi kommer in nu i höst. Ja, förlåt. När ni kommer in nu i höst. Eh, ja. Hur tror du att samhället kommer att se ut om fem år? Vilka förändringar tror du kommer att ha skett redan då? Alltså, inget av det här går ju snabbt till stora grundläggande förändringar. Men en sak som jag hoppas mycket på det är att vi ska få ordning på hur de här frågorna överhuvudtaget behandlas. Mm. Och det behöver ju inte ta någon längre tid. Alltså vi, de, de har ju inget fäste någonstans i, eh, i den politiska strukturen. utan De halkar ju omkring och ligger i olika utskott och ligger i olika departement. och Det finns ingen myndighet och sådär. Och för att få en viss eh, stringens i politiken så måste måste man ju också ha formerna för det. Så att jag tycker att vi ska ha ett jämställdhetsutskott och vi ska ju ha en, ett jämställdhetsdepartement och en jämställdhetsminister som inte har 18 andra frågor samtidigt. Och vi behöver ha en myndighet som både ser till att utveckla arbetet där det ska göras alltså. eh, och som också kan följa upp det som händer. Ingenting av det här eh, finns idag. Det finns ju i alla andra tunga politiska frågor. Man, man har ett utskott i riksdagen, man har ett departement som, som är regeringens... Eh, eh, Ska vi säga, en organ liksom för att kunna verkställa, göra saker. Och så finns det en myndighet som ska ta emot det som ska göras och jobba utåt i samhället och se till att det blir gjort. Och också kontrollera att det blir gjort. Det, här, det finns ingenting. Det, här, det bara flyter omkring. Och istället så har vi tonvis med otroligt bra utredningar som har beställts av olika regeringar i olika tider. Men som då hamnar i i ett ingemansland i någon byrålåda någonstans så ingen kan ta tillvara det för det finns ingen som samlar ihop det. Så den, den, det här liksom att, att få ordning på de här frågorna och på det viset också legitimera att det här är inga särintressen. Det här är inte några eh, frågor som ska vara vid sidan av utan det här är en, en grundläggande demokratifråga i våra samhällen som måste finnas med i all Politik. Jag, jag brukar jämföra det med, med när Miljöpartiet kom in med den här dimensionen som vi kan kalla för hållbarhet. Det fanns ju inte tidigare utan det, det var jordbruksutskott och jordbruksdepartementet man hade för sig att miljö och jordbruk var och, och ungefär samma sak. När de lyfte in den här eh, hållbarhetsdimensionen och alla fick läsa på så förstod man ju också att hantera frågorna bättre. Och då blev ju jordbruksutskottet, blev ju miljöutskott, jordbruksministern blev miljöminister och departementet blev miljödepartement. Och det finns myndigheter som eh, har ansvar för olika delar inom det här. Så att det, det blev en helt annan ordning. Och då går det också att jobba med frågorna. Och det här ska ske igen nu. Det är min absoluta övertygelse. När FI kom in i riksdagen i höst nu. Och om SD inte åker ut. Hur tror du att den situationen kommer bli med två så olika partier som färgar frågorna? Jag tror att det kommer att bli väldigt vänliggörande För att då har det ju kommit in ett parti som vågar ta, som vågar utmana Sverigedemokraterna ideologiskt. Som vågar ta både skattedebatt och familjedebatt och, och kulturdebatt med Sverigedemokraterna. Det gör ju inte de partierna som sitter i riksdagen idag. Och det är ju väldigt, väldigt olyckligt. För att konsekvenserna av det är att väldigt många människor tror att Sverigedemokraterna bara är... Ett enfrågade att det bara handlar om lite, lite främlingsegentlighet så där på kanten. Eh, och Svendemokraterna är ju ett ideologiskt baserat parti. De har sina rötter i fascismen och nationalsocialismen. Och och nationalismen i Sverige har de försökt länge. De försökte med att hetsa mot judar och det gick ingen bra. De försökte genom vitmaktrörelsen, det gick ingen bra. De fick fäste efter de här terror terrorattackerna i USA och 9-11. Och de fick fäste genom att haka på den islamofobi som spreds över hela världen, inklusive Sverige. –Väl tillbaka. De vill tillbaka till, till det gamla Sverige med de gamla sångerna och de gamla salmerna och de gamla böckerna och de gamla tavlorna och de gamla könsrollerna och de traditionella värdena. Och det är den synen att vi ska vara eniga i allt. Det präglar alla motioner. Det handlar om att stänga av helt enkelt. Inte bara stänga gränserna utan också stänga av mentalt. Och inte skattefinansiera Modern kultur till exempel. Och, äh, återgå till en äh, skattepolitik som ska äh, täta ihop familjen så att vi blir ekonomiskt beroende av varandra. Och, alltså på jämställdhetsområdet ser det hundra år tillbaka. Allt det här måste synliggöra. Alltså det kan ju vi göra då för att vi, vi kommer in alltså som ett parti som har mandat att utmana Sverigedemokraterna ideologiskt. Vi kommer in för att vi är ett antirasistiskt parti eh, och det är ju inte de här partierna. De är, ligger lågt för att de är rädda att förlora väljare och det kommer de att fortsätta göra. Då är det väldigt nödvändigt att vi kommer in och utmanar. Och det kommer vi att göra både i EU-parlamentet och i riksdagen. Och då blir det en helt annan debatt. En helt annan debatt. När vi med och jag med ett partiledarebatt och jag säger de här sakerna så blir det en helt annan debatt. Varför ska man rösta på FI i valet 2014? Jag tycker man ska göra det för att man ska tillåta sig själv att vara större som människa än vad de här stereotypa könsrollerna kan erbjuda oss. De tvingar oss ständigt att förminska oss som människor. Och När vi inte kan leva vår fulla potential så blir det inte bra helt enkelt i samhället. Vi behöver expandera som människor. Vi behöver kunna eh, känna Styrkan i att arbeta som skapande människor, som medborgare i ett samhälle och med förkraft och med tillgång till all den kärlek som vi är mäktiga. Och då kan vi inte stänga in oss i de här stereotyperna. Det är väldigt, väldigt destruktivt för var och en, både för kvinnor och för man, att så till en milda grad reducera sig till eh, någonting som är väldigt lätt att manipulera. Vi ska rätta på ryggen, tycker jag. Bära medborgarskapet och möjligheten att vara kreativa människor in i ett skapande förhållningssätt. En kreativitet som det innebär att vara människa i alla lägen. Också i att ha samhälleligt ansvar. Det är otroligt roligt och spännande.